Det borde inte vara möjligt att krafterna hos två av föreningens stora nyckelpersoner är helt slut sju veckor in på tävlingssäsongen. Det borde inte vara möjligt att lansera en nystart med nyladdade batterier och sen vara redo för avsked efter mindre än två månader. Det borde helt enkelt inte vara möjligt för en klubb att misslyckas så här. De orden var från HDs sportchef, hockeykronikör Daniel Roth som är tillbaka från en... Utlandsvistigt så får man nästan säga Ända borta i Gotland Och på, på Gotland På Gotland Som inte sparade på cynismen i sin krönika Efter att Anders Eldbring Lämnat Rögle Och den andra personen han syftade på I krönikan var Anders Masken Karlsson Linus Alini är också här Vi är återsamlade alla tre, själv heter jag Mattias Hjelm Känns fint att Samlade igen. Mm. Sen bara detta, måste jag säga. Ja, det är ju... Vi en... har massor att snacka om, ja, vi har jag är ju det. sjukt ja, Det kommer <laughs> ju, kom ju vara en späckad röglepodd som aldrig förr, eftersom det har hänt så pass mycket av tung dignitet. Och jag tänkte att du, Daniel, ändå ska få börja med att eh, säga några ord om dina starka krönigord. Eh, nej, men jag, så, jag försökte väl eh, skriva från... Eh, Krönikörs hjärtat, liksom, ja, det är så jag känner att det borde inte vara möjligt att man står sju veckor in på en tävlingssäsong och två av de största nyckelpersonerna har hoppat av. Det är, det är underkännande för många. För hela klubben, hur, hur, hur är detta möjligt? Hur kan vi stå här efter sju veckor med, med detta? Jag tycker det är jättekonstigt. Finns det något svar där? Är det någon av er som har något svar på hur det är möjligt? Min enda teori är att, att folk inte var så utvilade som man kanske sa. Både Masken och Eldrink snackar om att äh, det som har hänt är glömt när vi laddat om och vi De liksom, var friska. De batterierna var nog inte helt fullladdade. Äh, det tror jag inte. Sen kan man väl också försöka sätta liksom, backningen från resten av klubben. Liksom. Äh, hur, hur är det möjligt att de två har liksom, kört slut på sig? Var, var är uppbackning? Var är resten av klubben? Jag kan hålla med där om, om vi tar Anders Elderbring, som exempel det är ju inte helt lätt att gå från en säsong där det har gått otroligt tungt med massa skador och dåliga förutsättningar och dåliga resultat och sen kommer in i någonting där man känner att nu egentligen ska vi satsa nu kan det, det här kan bli jättebra bara om alla får vara friska och så får alla vara friska och så går det raka motsatt håll och då blir man ju väldigt det, även om man är isågtränare eller sportchef, det är ju människor såklart. Och det, det, det tär på folk att stå i, i tv och stå nervis och ställa våra frågor och svara på varför, varför går det så himla dåligt varje dag. Det är klart att det blir, det blir väldigt kämpigt. Jag vill lägga till också att jag tycker inte heller att det liksom är konstigt att, att ifrågasätta inte att deras... liksom kraft att ta slut. Jag är med på vad Linus säger. Alltså att, att ha det här jobbet i den här enorma motgången som de har haft under så lång tid. Det kan släcka vilken eh, kraft som helst. De är nedkörda i skorna. Jag, jag kan förstå det på ett plan. Nu vet vi inte om Anders själv har avgått på eget initiativ, eller om han har fått sparken, eller om det är en ekonomisk uppgörelse. Det enda vi vet med säkerhet är att han har lämnat. Han var på plats på Röglesträning på söndag morgon. Och sen kom det här på sen eftermiddag. Jag vet att jag satt själv i telefon med G20-tränaren Gunnar Persson. Vi pratade bland annat lite löst om situationen i Rögle. Och sen under det här så kom pressmeddelandet. Ut på hemsidan. Ja, eller ja, den de beskrev att Anders slutar med omedelbar verkan. Blev ni överraskade? Nej, eh, inte att det skulle hända någonting på tränarsidan. Eh, där blev jag inte överraskad med tanke på resultaten, och jag tycker även att Anders Ellbrink har. Han brinner ju allt, men jag tycker han har, han har sett eh, sliten ut, ut helt enkelt de, de sista två veckorna och det har ingenting med hans grundengagemang att göra. Det vill jag verkligen poängtera, men han, han har sett eh, lite tärd ut av den situationen. Och för att återkoppla till det du sa innan, att de signalerna, eller det man har hört, är ju att eh, eh, det verkar ju ha gått till så som de rögle själva har beskrivit. Att eh, det har varit en, eh, en gemensam över, överenskommelse eh, och att han inte har fått sparken. Det är i alla fall det jag har hört när jag har lyssnat lite i korridorerna. Det, de uppgifterna har jag också hört. Jag har försökt luska och eh, hört samma att eh, initiativet ska komma därifrån. Sen tror jag inte att Rögle har stoppat honom eller har försökt övertala honom. Så att eh, när väl han tog beslutet så, så tror jag att man, hela man ska underskatta det faktum att, att eh, masken har dragit sin äh, har, har liksom meddelat sitt avsked Elderbrink och, och Masken är, är tajta liksom det, det har varit deras projekt på något vis Elderbrink har säkert sett vad, vad det har gjort med, med Masken det är, det är mycket möjligt att, att det hänger ihop här det ena är lätt till det andra. Ja, Anders Elderbrink vad han egentligen tycker och tänker, det vet vi inte. Vi har jagat honom som arbetshästar med en plåg efter oss och, och försökt få honom att och bli den här upplöjda fåran som man kan få ut en massa produkter av det där. Men vi vet ju inte var han står. Jag har försökt idag också men idag är det onsdag men han svarar inte. Han har gått under jorden, verkar det som. Och man vill ju veta vad han själv tänker och tycker förutom de korta citat han hade på hemsidan. Det kommer säkert att komma en dag där han känner sig redo och och berätta lite äh, djupare naturligtvis om sin tid i Rögle och det här uppbrottet och avskedet. Men äh, vi journalister tycker verkligen inte om när Nej. någon inte svarar när vi Nej. försöker nå någon. Men äh, det är såklart fullförståeligt att man skärmar av sig och tar ett äh, break och släcker ner mobil. Äh, det blir som liksom, som ja, en ventil som lossnar eller vad, ska, vad man ska säga när, när sånt här händer. Men det är, Men. Man ska vara det... Det är inte så många tränare som har stått så länge Den här distansen i Rögle Så deras nytida historia Eller sista liksom 20 åren Det har kommit att gått tränare Hela tiden Ellering och påbörjat en tredje säsong Det är inte så många som har det, det är, Han är en, Hur man än vänder på den stor profil Och jag tror många ändå är nyfikna på Vill lyssna på honom Vad han, han upplevt har... När du säger så nu är ju inte jag härifrån. Så blir jag, för mig slår det tanka direkt om att något måste ju vara fundamentalt fel i hela organisationen i så fall. Om, om en tredje säsong är nästan till ett rekord att vara som tränare. Ja, men så är det väl. Det är väl, det är väl skrivet så sagt. Liksom, om, om man hela tiden återkommer till att tränaren. Fela tränare måste bort. Nu kan det inte ha varit så i fallet med Elderbrink, men i många, många andra fall så brukar felet ligga någon annanstans. Vad gäller spelare och tränare då, Ja, när jag har varit ute där, jag har inte hört något gnällande eller att Nej, vi måste ha bort Elderbrink, han är fel och det funkar inte, vi har inget förtroende för honom och nu får han ge sig och så vidare. Vad vad har ni för uppfattning om spelarnas uppfattning om Eldebrink? Ja, men det är väl lite samma där. Alltså, detta ska jag väl betrakta som kvalificerade gissningar. För jag ska inte säga att jag vet. Men det jag har försökt lyssna mig till har förstått. så, Det har spekulerats att, i liksom, att det finns brickor och att han har tappat laget. Det är inte de uppgifter jag har. Jag har förstått att eh, spelarna i, i grunden har, har tyckt om liksom människan. Och tyckt om att, vara, att han... Att han har varit där. Liksom. Jag har förstått att de har irriterat sig på när han har hängt ut eh, spelar och hängt ut laget eh, i tv. Men han har varit liksom känslösam så. Men på det stora hela har jag fått uppfattningen att, eh, att laget, spelarna har gillat honom. Men eh, ta det inte som en sanning. Det är inte liksom, bekräftade uppgifter. Men så långt jag har kunnat lyssna så är det så det ligger till. Jag kan ta en copy-paste på den beskrivningen faktiskt. Det är, eh, precis så har jag också uppfattat det. Men när ni säger att spelarna då har tyckt att eh, han har kritiserat dem för mycket offentligt, borde inte spelare kunna ta så? De är professionella spelare som ska göra sitt jobb, och de inte gör sitt jobb. Alla andra får ju kritik, tränare och så. Ska inte spelarna tåla att ta kritik? Eller? Ja, det är ju inte så enkelt. Alltså, hur man en... Alltså det, det låter logiskt och eh, när du säger det och det, det är väl <laughs> logiskt i grunden. Men... Det låter logiskt det jag säger. Det. Nej men i en grupp och när man i ett lag det funkar inte riktigt så. Alltså det, det är en liten bubbla och det börjar snackas lite ja nu, nu blev vår femma sågade där och även om det är Anders Eldebrink eller i, i, i våra spalt och det, det blir små snackisar av allting och kan skapa irritation. Eh, oavsett hur mycket betalt du har, eller hur länge du har varit på, på högsta nivå kanske. Men det kan ju bli åt andra hållet också om man istället skulle stå och bara säga att oh, det, det är bra, det, ja, vi gjorde det och det, det är bra, när alla själv vet om att det där var inte bra. Men det är, väl lite, är det inte lite otalat också att man, är, man sitter i samma båt, man är ett lag, där håller man ihop, där, där kastar man inte skit på varandra. Det kan tydligen vara så att man har pratat om detta. Det är väl en annan grej av förstått med Eldrink från folk som har varit nära honom, liksom att han, han är ju ganska impulsiv, liksom både att han kan byta spår och, och man ser ju även i de här intervjuerna efter matcherna där han var inne på det i krönika, Han har ju inte det här coola liksom lagret där han går ut och spelar en roll utan man, man får ju en direkt lina till hjärtat. liksom Han pratar rakt från, från hjärtat och han är väl lite för ärlig för sitt eget bästa, jag tror att det är, det har de garanterat snackat om att liksom, hur man ska göra men sen när det väl brinner så, så brinner det. Så brinner det. Anders Eldbrink, Anders Eldebrink alltså ute ur rögleleken. Kvar finns Patrik Ross, Roger Hansson och Magnus Svensström målvaktstränaren. De tre ska tillsammans leda. Tills vidare är det en permanent lösning och är det en bra lösning? Det är ju en lösning säsongen ut av det är i alla fall det som har sagts att eh, en huvudtränare har blivit tre och de ska gemensamt dela på ansvaret säsongen ut. Eh, det i grunden tycker jag är, låter konstigt. Att man har, att man har eh, tre <coughs> tränare som där ingen i alla fall uttalat eh, har det sista mandatet. Kanske är så internt. Men... Menar, om, det, om det är två eller tre åsikter som skiljs åt, måste det vara någon som kan säga: Nej, men Här är det jag som är boss, då är det, kör vi på min linje. Man kan ju inte alltid vara ens hela tiden som tränare. Så det är i grunden tycker jag är lite, lite en, konstigt. En risk för problem vid kompromisser helt enkelt. Lite så, ja. Lite så en lösning lösningssäsongen ut är väl där är många asterixer och uh, inte det, det hänger fem raka förluster till så är inte detta någon lösning för resten av säsongen jag, jag tror att det är ett, ett sätt att, uh, ja, man, som det är nu tror jag faktiskt, kanske inte att man kunde sagt mycket annat, de är på jakt efter en sportchef och när den nya sportchefen är på plats så kommer han säkert att ta ett beslut kring vem ska träna laget på kort sikt och lång sikt uh, Genom att säga så här så köper man sig lite tid. Man håller inte in sig i hörn och säger att Roger Hansson ska vara, Sen det, eller ska vara huvudtränare. så kommer en sportchef som tycker att liksom, Ross är mer lämpande än upp. Nu har man ju någonstans eh, lämnat fältet fritt för den nya sportcheferna att ta ett beslut. Så tänker jag. Och du har ju redan talat om vilka som ska ha hållerna. Det är vem då? Jo, Björn Hellqvist som tränare och... Backen, därför för detta hockeybacken Andreas Lilja som sportchef. Ah, not, yeah, not och, uh, ja, något måste man tycka. Jag har stor respekt för de två personerna. Jag tror. Uh, roller, alltså. Jag tror den typen av människor är vad behöver. Drivna människor som är beredda att jobba uh, jävligt hårt för klubben och som. Uh, är lite obekväma. Jag tror de, de har varit väldigt rädda för den typen av personer som är obekväma i den klubben. Jag tror det är precis vad de behöver få in någon som driver ut av helvetet. Utan att säga någonting om Andreas Lilja mm. eh, i sportchefsrollen, men jag tycker att de borde ha lyft in Andreas Lilja i ledarstaben efter Anders Elderbrink nu som en resurs eh, i någon form om han är assisterande, liksom hjälptränare eller du kommer in några ansvar från backarna eller vad som helst, men för att få in någon slags ny röst en injektion med hans erfarenhet och hans pondus, kunnighet tycker jag att det hade varit ett klockrent tillfälle också och lyfta in honom nu kanske på lite kortare sikt och sen se hur det funkar och sen se om det kan vara en framtida lösning också. Nu ska jag ge lite info här som inte ni har eftersom jag har pratat med Andreas Lilja under onsdags förmiddagen. Spännande ja. Och det är så här att eh, Enligt Andreas Lilja, det finns ingen som helst anledning att, anledning att betyda detta Så har Rögle inte varit i kontakt med, med honom Han själv Vill in Men inte som sportchef Än, han tycker inte han har Riktigt tillräckligt mycket Kött på benen, men däremot Så vill han vara backtränare Han har till och med Börjat lite sport med det att åka över till Danmark och Odense och Micke Gat och hjälpa till med backarna där. Och han ska göra det en vecka i månaden framöver. Och han, han har gjort det en vecka redan. Och Andreas berättade för mig att han vill göra som ett test. Har jag gnistan för det här? Vill jag det här? Ja, jag vill tillbaka till hockeyn men vill jag det så pass mycket att jag faktiskt vill vara en backtränare? Och svaret blev ett... Klockrent ja från Andreas. Han vill vara backtränare. Och då kan man ju undra varför har inte Rögle undersökt den här möjligheten. För är det någonting som Rögle har problem med så är det den defensiva biten. Och där har Andreas redan en klar bild av hur han vill att defensiven ska fungera. För att sen kunna generera någonting i offensiven. Det som Andreas mer sa. Det tänker jag inte avslöja här. För du som är premiumkund ska givetvis ha något extra att läsa om. Det kommer. Jag sitter och skriver på den artikeln. Cliffhanger! gott jobbat! Men vad säger ni om detta? men Ni får höra det jag har berättat om Andreas Lilja och hans syn på det hela. Jag tycker han är skönt att han bara... Jag säger vad han tycker. Han 9 er och sagt att det är ingenting jag vill prata om i tidningen. Så man... Alla, alla dörrar öppna han bara kör Jag tycker det är gött. Jag ställde frågan till honom Är du för obekväm för ögla? Vad han svarade, det svarar jag inte heller på nu <laughs> Ja men med din beskrivning här också Att han eh, På allvar liksom testar sig fram nu Och har fått det svaret för sig själv också Det gör det ännu tydligare För mig Lyft in honom lyft in honom nu Varför gör man det inte? Ja, men då får man kanske först erkänna att man har skitstora problem och, som man inte kan lösa själv. Men, men det är väl uppenbart att de har det, ja, eller? Det, ja, det, det är det kanske. för Men det kanske man tycker inte sant, det vet jag inte. Men jag återkommer också till det som Linus jag pratade många gånger om. Vi gjorde den här podden i annan version för två säsonger sedan. Där i stort sett varenda spelare vi, vi pratade med vittnade om. Liljas liksom ledaregenskap som spelare när man tog klivet upp. Liksom. Så att det är klart att det är, det är den typen av personer så tycker jag som Röglöj helt har ju tappat sin liksom identitet på många plan. Och det är den typen av människor som man måste få in om man ska hitta den igen. Helqvist då? Som ny huvudtränare. Han är ju i Åskarshamn och gör det bra där. Ja, och de är säkert 0,0% intresserade av att släppa sin tränare. Och det är väldigt att det är, det är ett jättelångt skott. Det är ett svek i så fall att sticka från en klubb mitt i säsongen. Liksom. Men det är, det är samma där som med Lilja. Liksom. Jag tycker att han har egenskaper och driv. Och, och en kan rögla utan och innan och, och brinner för detta. Han, men skulle han vilja det själv, tror du? Och... Vad säger folk som följer Rögle? För du har fått en del kommentarer om det här. Har jag hört sådär lite vis om på redaktionen. Ja, jo. Jag har fått mycket mejl från läsare de sista dagarna. Efter, och det, jag tycker det är skithäftigt. Att han, att han skulle vilja det tror jag. Uh, inte liksom... om När Helena öppnade sitt paket från Amazon. Fick hon fjärilar i magen.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 Sen testas mobilerna så att de fungerar som nya, förpackas snyggt och säljs med generös garanti, upp till 40% billigare än nypris. Köp och sälj begagnade mobiler och surfplattor på phonehero.se. Då menar jag inte sticka från Oskarshamn idag, liksom. men att han skulle vilja träna rögligen, det är jag rätt säker på. Um, jo, nej, jag har jag fått lite blandade reaktioner, det finns... Uh, en del som till och med skrev skärpning härut för som detta. Som tycker liksom att äh, man tycker att det var ett svek när han gick till Malmö och svårt att förlåta det. Det kan ju råga ha en som vittnar om som gick till Malmö 1991. Och det finns folk som fortfarande inte har förlåtit det. Så att, äh, det är ett förbjudet steg och många tyckte att Röhle är att han svek där. Så det finns, det finns väl en. Delad. Men samtidigt ska jag också säga att det finns många som Är lika liksom Engagerade som kan se det i ett större perspektiv än så. Jag, jag tittar inte så Jag tittar bara på vad han, Vem man är Och vad han representerar Det finns ju andra tränare Som är lediga Det är väl läge att droppa några namn För att se vad ni säger Vi börjar väl med den Jag vet inte om det är en het potatis Men Sanny Lindström kronikören på Expressen han lanserade ju Tommy Samuelsson som fick sparken. <skratt> Åh, va? <skratt> vad gör du då Daniel? Jag Skalla Micken förlåt. Du vålar. Nej, det går inte. <skratt> nej. Man kan inte köra ut Brink och ta in Tommy Samuelsson. Det ju... nej, det går inte. Vad tänkte du när Sannu när du läste det vad Sannu hade skrivit? Nej, nej, jag tycker att man kan. jag skulle inte kunna förespråka att de ska göra så med Eldebrink och, och ta in honom. Jag tycker att det är samma generationstränare, bara ett Eldebrink, om man ska uttrycka det diplomatiskt, har väl en positivism som inte riktigt jag ser hos Samuelsson. Du vill inte att, Tom, att Rögle tar hit Tommy? Nej, de får göra vad de vill, men Du tror inte på det? Jag tror inte på det. Nej, det gör jag inte. Okej. Okay. Alla in. Alla in. Jag tror, jag tror det hade varit äh, jättebra. Nej, ska jag. <laughs> Nej, jag tror som du att han, han är för lik eller äh, för lik äh, Elobenkel, det kan vara fel att säga, men det de behöver någonting annat, något nytt, något äh, liksom där det finns ett större större bring kanske att, att någon kommer som är lite yngre och med nya idéer och det känns som en sån där... Det känns som en, en tråkig lösning. Utifrån det med yngre? Eller har du något mer du vill då? Nej, men har du då? fler tränar någon ja, som ja, man kan ja. skalla micken på? <laughs> Roger Melin är ju ledig. Nej. Jo, det är han. Jag vet. <laughs> <laughs> jag, jag har dragit mina lansar för Roger men Jag tycker att det är en... Det är en stor idrottsledare, men jag tycker det är ju helt fel för ögla 2017. Han är inte yngre heller, Linus. Han är inte yngre heller. Då det inte kan... som svar för dig, kanske. Nej, jag kan då copy-paste på mitt förra svar igen. <laughs> men... Har vi fler, då? Har vi fler... har vi fler namn? Gunnar Persson finns ju i organisationen. Nej, han har väl han han har... tre vänner, tror jag. Ja. Nej Jag vet inte, har ni några andra namn som ni... Nej men om jag kasta ut en fråga där. Och nu, nu har ju valt att Ross Hansson ska göra detta Hur ska de lyckas? De har ju varit med i Den här svängen, v vad ska till För att de ska lyckas med detta? Ja Alltså jag har ju Mina tydliga frågetecken här Säg dem Ja Jag tror ju inte att det blir bättre Utan Äldrebrink Varför? Det känns ju som att det är äldrebrink som har varit den drivande. Och så är det ju som han har varit head coach, huvudtränare. Men jag vet inte om jag har sett så mycket av Ross och Hansen. Jag har inte sett allt, så jag ska inte säga för mycket. Men har de verkligen kvaliteterna för att lyfta? De har väl inget dokumenterat tränarskap som har satt dem i den, den, på den högsta nivån av, av CVn, eller? På Men en, en sak är ju helt säker här att det är upp till bevis och det är upp till bevis från dag ett att de är ansvariga för det här laget. De kom in förra säsongen och då är det, ja det kan vara mycket nytt om man ska sätta sig in för oss eller och sätta sig in i en klubb och allt sånt. Hur det funkar och värderingar och ja ni vet hela biten. Men nu har de ju varit med på hela den här resan, den här säsongen. De har varit med varje dag Varje match, de är helt inkörda i Hur allting funkar Så det finns inga ursäkter Och det är väl Hansson som har ansvar För backarna och Ross för forwards mm. Och vi kan säga det att Rögle har släppt in jättemycket mål Trots bra målvakter Och gjort få mål framåt mm. Det är varken Ross eller Hansson Som spelar på samma sätt som Det var inte var Anders Eldebrink Som gjorde de individuella misstagen på isen Folk har gapat mycket av att Anders Elderbrink ska bort, bort, bort och sådär. Jag, jag tror fortfarande att det hade varit bättre, som jag sa här nu, att Äldebrink hade varit kvar. Jag tror en eller enda möjligheten om det jag ska lyfta det är om situationen har varit så att Hansson och Ross har liksom hållits tillbaka eh, hårt av liksom Äldebrink och att deras... liksom att de sitter på ett ledarskap som har varit liksom hårt tillbaka tillbaketryck som de kan få liksom blomma in i nu och få med sig laget på idéer som... Uh... Men jag har att se att det skulle vara så att äldrebring sina brister, men att han skulle vara, varit någon tränare som har liksom kört sitt eget race och, och kört över Ross och så det tror jag kanske inte. Men det, det är helt rätt, upp till bevis, verkligen. Tror du själv på det då? Ehm... Uh... Jag, jag tror inte att den här äh, tränarkonstellationen... Jag tror inte att det är Rosse som tar den här säsongen i mål. Det är kanske är svar på frågan. Ja, ja det är det ju. Finns det någon annan slags lösning som man kan göra... Saknar den att det handlar om, om alltså, det är en ekonomisk fråga också. Vi, vi hade ju kunnat stå här och säga ja men lyft in honom och två nya backar och en ny sportchef och huvudtränare och en ny assisterande men det måste finnas utrymme för det också. Vi ska inte glömma att Rögle har gjort av med ganska mycket pengar på att ta in Justin Pogi så tidigt och ha tre målvakter på kontrakt också. Ja men har en kostnad för Kevin Marshall i Oskarshamn det... och risiga publiksiffror. Jag slänger ut ett namn till här som jag kom på. Cam Abbott. Ja, men jag känner bara till honom som får sin tid som spelare. Liksom. Och där kan vi snacka om Brinn. Jag kan honom för dåligt för att säga liksom, ja eller nej och in eller ut. Jag, jag, kan inte. Men jag, har, jag har faktiskt en alternativ plan som, som sportchef som jag har gått och klurat på de sista dagarna. Jag lutar mer och mer åt att, att de måste låta detta liksom kosta vad det kostar vill. Om man överlever den här säsongen så får man uh, massa pengar. Jag är inne på att skär i så fall ner uh, budgeten på, på laget. För att det här laget kostar ganska mycket. Uh, ta in en supersportchef. Ta in, försök landa som Lasse Johansson som är nere i Schweiz sitter på ett utgående avtal. Han som har varit med och byggt upp Skellefteå. Han kan vara inte intresserad av detta. Men ge honom totalt fria händer. Säg att vi har försökt i 50 år etablera oss i högsta ligan. Vi fixar inte detta. Kan du bygga en organisation som gör oss eh, till en jävligt stark SL-lag? Du får fria händer. Rekrytera eh, en sidekick som sportchef. Tränare. styra upp en juniorserie Vi ska bli mycket mer självförsörjande på unga spelare. Det hade varit sjukt kul att få se någon som hade fått ett stort mandat och styra detta efter eget huvud. Men, men, men du menar att, att du går så långt att man skulle kunna sätta klubbens existens på spel Nej, för att är... gå all in för att rädda detta. Nej, men istället för att fortsätta lägga en massa pengar på typ, alltså skippa två tre nordamerikanska spelare till nästa säsong Istället lägga kritet på en organisation. Att liksom ta pengar från... för menar, Det här laget är, är inte billigare än, än så många andra. Det är, det är ett ganska dödligt lag. Jag menar att plocka pengarna från... Låta någon få fria händer att bygga en organisation. Säg emot mig! Jag säger inte emot dig, men ja, vi är tillbaka där vi, med det vi har pratat om tidigare. Och, alltså, det är ju den rekryteringen landar du fel i, det, i den rekryteringen då är det ju då står du ju verkligen och faller med den på ett sätt som kan Jo, det gör du men du måste ju satsa på att du kan inte tänka att ja, men jag, jag, jag säger inte att du har fel bara, det finns en, en annan sida av det men landar du ett, ett namn som blir helt rätt som typ då Lasse Johansson eh, då kan det bli en, alltså en jackpot naturligtvis men skulle du ta något vi har ett uttryckt halvdans som kanske inte. Är, och ge det mandatet till någon. Men man kan ju ta ett annat. Om, man så här, om jag nu ska säga emot mig själv: Men Andres-Lilja kanske inte. Om man väljer det spåret som jag snackar om Lasse Johansson som och det kanske inte Andres-Lilja man går till. Alltså jag pratar om en, en liksom, erfaren, du vill väl mm. Alla klubbar i ESVL vill säkert ha Lasse Joa. Men någonstans om man. Det finns ju en potential. Absolut. Alltså, Absolut. Och om man någonstans är, är så pass prestigelös och, och lägger sig så, så här. Vi vet inte. Vi har trott att vi har liksom varit på väg. Om, om man kommer till den insikten, Röhle kanske tycker att de, de har en bra organisation som det. Är. Då är det inte den vägen man går. Men om man. Det har varit kul att lägga sig jag sagt att vi redan inte detta. Kan du, kan du snickra ihop en organisation? Du får fria händer att eh, rekrytera. Jag tänker. Ja, det, det är ju helt tvärt för mig. Nu lanserade det så här. Så att jag har stått och tänkt här en stund. Jag Känner att man måste någonstans börja med att sätta ner fötterna och bestämma sig. Vart vill vi någonstans? Vill man vara ett lag någonstans emellan skiktet upp och ner? Då lägger man krutet och resurserna utifrån det. Siktar man mot topparna? Då får man kanske göra som du säger. Gå på toppen också. Sikta på julstjärnan. Ta sig Johansson. Riskera en rejäl baksmälla ekonomiskt om det inte funkar. Eller... Så sänker man ambitionen ytterligare. Och så håller man sig till toppen av allsvenskan. Och försöker ha mycket publik för att man är topplag. Man måste nästan börja med att sätta grunderna. Det här vill vi. Hit ska vi. Och det ligger i alla klubbars DNA att vilja så högt som möjligt. Jag menar att om man liksom lägger kritet på, på laget så hela tiden. så Det blir rätt så kortsiktig satsning. Jag menar att alltså, bör, börja bygga någonting som som kan bli stadigt och som kan liksom generera kanske om bygga liksom en 5 6 7 års plan det är ju jag menar så de stora och då tänker du det oavsett vilken liga Rögle spelare Nu är man i SOL, men om det skulle hända, vilket inte får hända, men om det skulle hända att man åker ur och hamnar i Allsvenskan så tänker du fortfarande Lasse Johansson. Ja, alltså jag har inte tänkt så långt kanske. <laughs> <laughs> det är ingen färdig idé. Får... Det är väl det som är fördel för att står här. Vi behöver inte ta några ekonomiska konsekvenser av, av fel tänk. Vi kan ju bara kasta ut idéer. Men, Men det jag är ju tror så. framförallt att bygga någonting eget. Hitta hem liksom. Det de, de de är vingligt på många planer i den klubben. Titta på alltså junior hockey, och allt möjligt. Liksom det. det är det behövs det behövs byggas någonting nytt tror jag. Lite kort måste vi också prata om eh, spelare. om Vi släpper detta med sportchef och släpper det med tränare. Två namn som behöver nämnas som är kopplade till Oscarshamn. Kevin Marshall dumpades, hämtades tillbaka, skickades iväg till Oscarshamn igen. Dels vill jag höra vad ni tycker och tänker om detta. Sen finns ju Oscarshamn också en rögle spelare, eller två bröderna Elvenäs och Lukas går ju jättebra. Han... Eh, i toppen i den interna poängligan och femma i den totala poängligan just nu. Hur ska man hantera Lukas? Men vi bara med Kevin Marshall, vad säger ni? Jag tycker, jag, ältat det. jag tycker att det var hela den hanteringen är jättekonstigt att den ens hamnar här. Så det är väl, mer... det, är väl det mest logiska att han är tillbaka och ska samla. Okej, okay. vi kan stanna där med Kevin då. Ja, Lukas vill mothugga det var dåligt med battles. Kom igen! Ja, men, jag, jag tycker att eh, när Marshall kommer tillbaka, så eller de Marshallna han var tillbaka i Rögle, tycker jag att han eh, jag tycker han ska ha en eh, eloge för eh, sättet att han hanterade på. Sen, det sen var det ingen chock eh, i och med nordamerikansk eh, mentalitet och så vidare. Men han, från första träning kom han in och eh, verkligen la ner, sin, la ner sin själ i en klubb som får. Ett par månader sedan då sa att du är inte är önskvärd här. Du är inte önskvärd hos oss. Vi betalar dig för att du ska hålla dig härifrån. Exakt. Och det kräver sin människa och spelare att komma tillbaka till en sån klubb och gå in med den attityden. Och jag tycker att det finns andra backar än Kevin Marshall. De hade kunnat låna, låna ut i detta skedet också. Rätt kvalitetsmässigt är han ju som, som läget ser ut på backscenen inne på sex backar. Ja, det kanske till och med fyra backar. Jag är inne på den linjen också, att det hade kanske varit läge att eh, sända någon signal till någon annan back. Mm. Faktiskt. Elvenäs. Elvenäs! Vad låt, säger ni om Elvenäs? Låt han stanna i 0491 land. Ja. Jag håller med. Varför? Han, nej, men Är det någonting Rull inte har brist på så är det liksom rappa ytterförs han har ju en fantastisk utveckling under helkvis ledarskap, men... Eh, för Röglis del ska man ju läta honom vara kvar där. Sen sänker man ju så å andra sidan fortsätter han att utvecklas så här. Han har kontrakt med regeln nästa säsong men det är väl tveksamt om... Det är inte säkert att han spelar här. Han kan dra direkt till Nordamerika. Så. Men jag tror att man ska kanske omvärdera den situationen när man börjar närma sig uh, trading deadline uh, i januari-februari. Går hans så här jäkla bra och Rögle ligger där de ligger då, då är det ju läge att plocka hem om honom då. Det enda som är om man plockar hem eh, Lukas Elvenäs så är det absolut viktigaste att han får en roll där han kan göra sig själv rättvisa. Då ska man plocka hem honom och säga ja du ska spela i första eller andra kedjan resten av säsongen, punkt. Och så kan få köra ut äh, låna ut två andra för oss. Men där det ska finnas en färdig en färdig liksom, arbetsbeskrivning för honom att vi plockar hem dig för du har varit så pass bra att vi vill spela dig i eh, en av våra två toppkedjor och du kommer få mycket speltid vi ska även spela dig en del i Powerplay, punkt Eller Ludvigälvernas hanteringen för säsongen är väl eh, det typiska exemplet på motsatsen Med den i bakhuvudet säger jag detta Nej, det där att man, man plockar hem honom från Mora och han hamnar på läktarna han fick mycket speltid och, och gick bra i Mora som då var i Allsvenskan så vill man plocka hem, hem honom, fint. Eh, men då ska det vara en sån typ av roll. Annars är det lika bra att låta honom stanna en säsong. Rögle ska inte plocka hem Lukas, säger jag. Eh, jag, jag. Rögle är just nu ett för dåligt lag för Lukas. Inte att eh, alla andra spelare skulle vara sämre än Lukas. Men med tanke på hans potential så skulle han må bra av att vara i ett etablerat, tungt... Topplag i SOL. Ta Rasmus Stalin, ta Elias Pettersson. Alltså den positionen för att Luka ska kunna. Ni pratar om att göra sig själv rättvisa, men det ska inte vara så att han kommer till ett, till ett bottenlag och har förväntningar på sig att lyfta det vid hans unga ålder. Nej, låt honom vara kvar i Åskarsson, säger jag. Gott jobbat! Är vi klara, eller? Vi har ett litet ämne kvar. Ja, det har vi. Säg några ord om. Skåne som tog guld i tv-pucken. Första gången sedan 1989. Tredje gången i historien som Skåne står som segrare. Stort. Eh, häftigt. Eh, grattis säger vi. I stort, alla fall ja. Grattis. Absolut. Stort grattis. 10 eh, rögle-spelare. 11 Malmö-spelare. Eh, bara tre totalt som har rögle som moderklubb av de här 10, Två som har Malmö som moderklubb av de 11. Intressant. I Malmö finns det tre stycken Härifrån. En från stopp, en från Helsingborg och en från Lejonet. Eh, ja, intressant. Det finns lite framtidskapital eh, både, både för Rögle och Malmö. Mm. Ni har just lyssnat på det längsta avsnittet hittills av Röglepodden. Så här långa ska vi inte vara. Nej. Vi kommer inte vara det alltid, men det fanns så sjukt mycket att prata om. Hoppas ni har haft en eh, jag ska inte säga en njutbar stund Men i alla fall intressant lyssning på oss Och vi önskar er en Fantastiskt skön dag och vecka Tills vi kommer tillbaka igen Och så säger vi alla Hej då, då.